No, jó reggelt. Ma 2021. március 10-e van, és szerda. Ma meglehetősen tele vagyunk programokkal, bármint a műsor. Oh, van egy nap pályusban. 7 óra 5-től Zaher Gábor, fél 8-től a Balatoni Szövetség elnöke, 8 óra 5 perctől Velence polgármestere, 8 óra 25-től Szentendre polgármestere lesz, illetve lesznek a Kejfejancsi vendégei. Most az önöké vagyok, nagyjából egy negyed óra időtartamban. 0619 111 168. A 2021. március 10-e van és szerda, a pontos idő 6 óra 57 perc van. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János reggeli 14 éven aluljaknak nem felette, is, csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora, amely bátortalan kísérletet tesz napról napra, leszámítva az ünnepnapokat és a hétvégéket arra, hogy elválassza a fontos a fontos talantól. Került ég a belvárosban plusz egy kettő, a külvárosban mínusz egy két fok van. Zohar Gábor, Balatoni Szövetség, Belence polgármestere, majd Szentendre polgármestere lesz ma a Kejfej vendége, illeteg lesznek a Kejfej Jancsi vendégei. Amennyiben életjelet akarnak adni magukról, azt a 061 as szám tárcsázásával tehetik meg, már nem túlságosan sokáig. Tőle többlik a gáz Magadhoz nyúlnál de a kezed is erősen láz Idegen vagy, aki valahogy üdreke Csak félig, megtig érted a híreket zaher Gábor, Balatoni Szövetség, Berence polgármestere, majd Szentendre polgármestere. Ha önök bármit szeretnének mondani, és többet nem ajánlom, az a 061 as telefonszám, nem telefonálnak, az azt jelenti, hogy nincs közölni valójuk, és kezdődhet a műsor, amely egyébként immáron tíz perccel is kezdődött. Tessék mondani, ez már a műsor. Rák gyűlölnek a gyűrölnek, amerre mész. Mesd föl magad, mielőtt elnyer a föld. Ártatlan ember vagy, aki már ezek az autóvezetés hangjai? Ezek a gyors és gétjárműnek a motorzaja. Remélem, hogy a, mondat, remélem, hogy a mondandunk fontosabb lesz annál e, semmint hogy elnyomja azt a motorzaj. E, nem hagyjuk. Nem hagyjuk. Hogyha is elnyomja az ember mondandóját, én hogy az tovább volt fontos. 7 óra 7 perc van. Kezdjük a... Visszafelé haladok. Egy tegnapi Facebook bejegyzésből idézek, amely nyilvánvalóan eljutott már hozzád. Nem az én szövegem, de összefüggésben van a te elmúlt időkbeli szerepléseddel. Így szól Ceglédi Zoltán jegyzi. Kurva jó. Ezt mond annak, aki miattad, meg Dudapapa miatt utasította vissza a kínait. Ugye ez azzal kapcsolatos, hogy Zaher Gábor hamut a fejére. Még egyszer kurva jó, ezt mondta annak, aki miattad, meg Duda papa miatt utasította vissza a kínait. Hihetetlen, mennyire nem érzik a felelősségüket, mint tavaly tavasszal, amikor a maszkviselés ellen beszélt a tudósok és orvosok jó része, tudósok idézőjelben. De komolyan, ha, valaka, ha valaki az ilyen Zaherféle riogatás miatt utasította vissza a kínai vakcinát, aztán elkapja a vírust és meghal, majd a sztár toxi a toxikológus azt mondja a hozzátartozónak, a nagypapát gyászoló unokának, hogy bocs kisfiú, csak így jutottam címlapra, de ha élne még a papa, most már arra beszélném rá, hogy oltasson, nem értem, folytatta Ceglid Zoltán. Az elejétől hordom a maszkot, és rögtön regisztráltam az oltásra. simán beszúrhatom a kínait, ha behívnak végre, erre engem gyalul a fél internet vírus tagadását. Ezeket az össze beszélő, a fél országot hol lehűjéző, hol tévedésbe ejtő alakokat meg cindapra tisztelik és soha egy érdemi kérdést nem kapnak, hogy doktor úr ezt mire alapozza és miért mondja. Azt remélem legalább kicsit most elgondolkodik a felelősségén, mármint Zaher Gábor, majd Duda professzor, aki egyébként visszatérő vendége a Kejfe Jancsinak, ezt már én mondtam mert az előző produkciója bizony vastagon hozzájárulhatott ahhoz, hogy a veszélyben lévő emberek lemondtak a védelemről mondván, a tudósok ismét időzőjelben sem bíznak a kínaiban. Olvastad? Nem, megmondom szintén, nem vagyok rajta a Facebook-ra, és én is ha már így írta ez az úri embert kiakaszom az a tegédi Zoltán halvány róla de onnan tudok róla hogy az én feleségem, ő nézi a Facebookot és ő mondta hogy ilyen mindenféle figurák szoknak kommentelni bizonyos dolgokat, ami azt gondolom, hogy nem van, itt az online világ szabadságában ez tökéletesen belefér. Csak számomra az lenne egy ilyen dolog, a fontos, mielőtt valaki ugye klaviatúrát ragad, és mondjuk tényleg az ember megpróbálja hát, földbe megtalálni, hogy olvassa már végig azokat a, a nyilatkozatokat, amiket én ezzel kapcsolatban tettem. körülbelül kettő héttel ezelőtt azt mondtam, a kilai lakotáról nincsen különösebb adatunk, tekintettel arra, hogy a fázis három vizsgálatot még nem közölték le. Magyarán szóval ez egy eléggé bizonytalan dolog, nem beszélve arról, hogy az Európai Gyögcseri Gyűjtökség is úgy nyilatkozott, már két nappal ezelőtt, hogy az az oldást adják, amire az EMA is tulajdonképpen az áldását adta, ez pedig a, ennél a színok harmoltás már még nem történt meg. Aztán bizony nagyon sok minden változott, és én úgy gondolom, hogyha valaki megváltoztatja a véleményét, és nem azért, mert leszóltak neki, nem azért, mert hogy egyes kommentelők megint csak a feleségem mondta, biztos lefizették, sőt alapvetően e, például volt olyan magyar sajtólgára, amelyik azt hívta, hogy Zahel Gábor megtért, hát egy nagy ló például én meg, én a saját véleményemet mondom, és nem mondom, hogy ezt már ki tulajdonképpen befolyásolja és ez a vélemény ez alapvetően azokra az adatokra épül, amit részben az ember a szakirodalóban részben, hogy saját magad is találkozol velük a napi során. És hogy miért is mondom most már, hogy az öt oltásközű zármelyik az azon egy okán fogva, mert borzasztó állapotban vannak a betegek, egyre több beteg van, és azt ki, hogy mondjam, hogy ezek az oltások mind aznak valamiféle védeltséget. Hogy melyik hány százalékos a terül, vannak még szakmai viták, de hogyha fogunk egy mérleget, aminek van kettő darab sertényője, és az egyik sertényőjével bevetesszük azt, hogy betegség, hogy ma bizony emberek halnak meg, és egyre emelkedik a lélegeztetőgépben lévők száma, és bizony közül az emberek közül. Szerintem 50 de lehet, hogy több százalék is, vagy magasabb százalék is meg fog halni ebben a borzasztó betegségbe, főleg az új mutats vírusok gyorsan retöntő betegség, ahol már fiatal emberek is lóknak a lélegeztetőképpen és a másikba pedig oda tesszük az ötoltást, amelyik közül mindegyik az azért valamitféle védettséget. Akkor azt gondolom, hogy nincs alternatíva. Okay, a van a két az ne... az a, a, a, a, a még az egy százalék is, de is nem egy kis százalék, szület... kis kéne tartani. Ugye két időpont között ingázunk, az egyik a tegnapi nap, a másik pedig ugye január 30-a, Zahel ködösítenek a kínai vakcinával kapcsolatban, ez az ATV civil a pályában, vagy pályán elhangzott műsorban való megnyilatkozásod. Azt kérdezem tőled, hogy amikor január 30-án, tehát ides tova, február másfél hónapja, azt mondtad, amit mondtál, és hozzátetted a szakember szerint, mármint szerinted, a magyar hatóságok azért ködösítenek, mert ködösítenek a kínaiak is. Nem hiszed el, hogy Kínában 40 ezeren haltak meg a járványban, miközben hasonló méretű Indiában ennek a sokszorosáról számoltak be? Akkor vajon ezek a tényezők, vagy mi minden hatott rá úgy, hogy úgy nyilatkoztál a kínai vakcináról, ahogy? Már végén nem volt még ennyire durva a betegségtérzetű Magyarországon, de most félrevezető módon be volt, és alapvetően azért, a megnézzük, nem, nem rendelkezünk olyan terápiás protokollal, amivel azt tudjuk van, de, hogy ezt a betegséget meg tudjuk gyógyítani. Szóval az oltás az védegséget, és nem attól, hogy nem lesz elbeteg, hanem attól, hogy nem fogok meghalni, és attól, hogy esetleg nem leszel súlyosan beteg, és belekerülsz egy úgynevezett állapotba, amiről ma még olyan túl sokat nem tudunk bizonyos dolgokat már hogy ami a fertőzés utámi állapotot jelent, hogy milyen kis bombák vannak erre a szervezetünkben, hogy milyen eltéréseket dobolda, a légzőrendszerükben milyen tartós károsodásokat okoz, a központi idegrendszerükben milyen károsodásokra okoz, és alapvetően magáról, az oltásról ugye hát ezeknek a dokumentumoknak nyilvánosnak kellene lenni már úgy értem, a szappa szempontjából nyilvánosnak 10133 vizsgálatról semmiféle dokumentáció nem áll rendelkezésre, és nem az, hogy nekem, de nem jelent meg a nemzetközi a és az oroszokkal leszett be, ugyanazért ez nem egy rossz nevű újság, nem a, a lékolyiság és tudósok kívül történetről, szóval legközölték a saját fáziságos háromos az eredményeit, és úgy gondolom, hogy most változattal az a hogy a csinaiak nem közölték le, de még az jó is annál, hogy az ember a történetben, hogy akár súlyos legyen. Mert egy... meg átmenetileg. Uh, ugye én követem az eseményeket, és erről már a Kejfely volt szó részletesen, február 19-én jelenik meg az Ogyéi hollapján a Sinopharm koronavírus elleni vakcinájának magyar nyelvű alkalmazási előírása, és meg annyi egyéb a kínai vakcinával kapcsolatos leírás. Uh, én hosszan beszéltem erről Csókai András professzorral, aki nem professzor, aki etikai eljárás kezdeményezett Komáromi Zoltán ellen, aztán a történet nagy valószínűséggel elhalt, már azt követően, hogy az orvosi kamara válaszolt. Én felajánlottam Komáromi Zoltánnak a megszólalás lehetőségét, de nem élt vele. Abban a beszélgetésben jelent meg először ennek a kínai vakcinának a leírása, ugye a február 19 következtében, és ugye Komáromi Zoltán annyiban ö, ö, tévedett, hogy ő február 24-én emlékeim szerint volt az egyenes beszéd vendége, és akkor már öt napja lehetett tudni azokat az ismerveket amelyeket az ugyi lehetővé tett tudni erről a kínai vakcináról. De ami a dolog lényege. Te még talán ahhoz a korosztályhoz tartozol, amelyik látta a tizedes és a többieket, ahol Major Tamás ugye azt mondja a Sinkovicsnak és a többieknek, hogy itt vannak a németek, és akkor annak megfelelően öltöznek át a romos kalotába, meghúzódok, majd azt mondta, hogy tévedtem az oroszok, és aztán ez még ki tudja hányszor fordul elő a tizedes és a többiek című egészen fantasztikus filmben. Az a kérdés, hogy azzal számolsz-e, vagy azzal számolnia kell-e bárkinek, hogy az a fajta informálás, dezinformálás, amely egyébként a magyar médiában részint kormány szinte, részint részünk média szinte jelen van, egy és ugyanazon vakcináról, az milyen mértékben befolyásolja a nagy érdemült, aki oltásra van? Én azt gondolom, hogy jelentősen, hiszen e, akkor tudok dönteni valamiről, hogy valami fölveszem az oltást, vagy nem hogyha rendelkezem elegező információra, és azt gondolom, hogy minden más esetben is így van dönteni, akkor tudok, ha vannak információim, vannak alternatíváim pro és kontra, és például azért a kínai vakcinálnál ott ugye a kontraindikációknál ott elég furcsán van megfogalmazó, a, a nem egyensúlyban tartott krónikus betegség című történet, ami így orvosi megfogalmazás szempontjából. Ezt nem tudom értelmezni, mit jelent ez, hogy nincsen egyensúlyba. Szóval, érted, egy picit valakinek még ingadozik a vérnyomása, vagy nem szedi a vérnyomás csökkentőt, és a vérnyomása 220 per 130 és mondjuk 140 per 90 között ingadozik, szóval Azul az igazság, hogy ezek a megfogalmazások azok, amelyik elbizony tanítják. De ettől a kínai azoknak, akik nem rendelkeznek azokkal a kontraindikációkkal, nem krónikus betegek, kb. az egészséges középkorú csapatnak, vagy a fiatalapoknak. Úgy gondolom, hogy azon alapján, a leírat alapján nyugodtan beadhatók, és ma már Ugye a fiatalok sincsenek védőre, hiszen magam is ugye itt az elmúlt néhány napban találkoztam. A 80-as évek végén született ö, olyan beteggel, aki lélegeszletőgéten van, aki sülös állapotban van. Vagy ahogy itt már említettem, komplet családokkal, hiszen ugye a családon belül fertőzés az, az egy nagyon gyakori dolog, és amikor a család 75%-a kórházba kerül, az nem csak az idősebbeket, hanem a fiatalabbakat is érti, és ezért fontos az oltás mert az oltást rétegységet ad, amit több, mint a nulla százalék, azt hogyha érdezed, nem ennek kapcsán tőled anélkül hogy politikai mezőre akarnálak vinni, ha azt érzed, akkor ne válaszolj a kérdésre. Az, ami a közéleti színpadon zajlott és zajlik eh, ugyanannak a témának a kapcsán, mint amiről ketten beszélgetünk, az mennyire szerencsés, hiszen az, hogyha Zaher Gábor Fiala Jánossal beszélget erről, annak a jelentőségét el lehet helyezni egy tízes skálán, de nyilvánvalóan mindenfajta szerénységtől függetlenül vagy szerintelenségtől függetlenül, hogyha ugyanez a parlamentben vagy politikusok közötti vitában jelenik meg, akik egyébként nem szakpolitikusok, eh, tehát nem egészségügyi politikusok, hanem pártpolitikusok, az mennyire szerencsétlen, mennyire zavarja meg a fejeket, szét lehetett az országot vírustagadókra, vagy oltástagadókra, és oltáspártiakra az alapján, ami az elmúlt időben akár az orosz, akár az, a kínai vakcina kapcsán elhangzott. Én azt gondolom, hogy a politikának az lenne a feladat, hogy a szakmát mindenképpen támogassa, és a szakma azt mondja, hogy igenis ez az oltás, ez, ez ennek és ennek a csoportnak, ennek és ennek a kategóriába tartozó populációnak jó, akkor a politikának is ezt kellene szalkozni, a függetlenül attól, hogy ő milyen színű. Hiszen ugye, hogy a betegségnek színe, mármint politikai színe, nincsen zászlaja, akkor ugyanúgy azt gondolom, hogy, hogy itt sem kellene ebből pártpolitikát csinálni, de hát jár. Magyarországon vagyunk, hát te is pontosan tudod közelg a és mindenből lehet politikát csinálni, hogy egyes, és most ez gyakorlatilag talán az egész palettára érvényes, már a politikai palettára saját valóta valamiféle erőny próbáljanak tulajdonképpen kicsiholni, és ez nagyon-nagyon nem jó, mert a maga ez az egész betegség és a betegségnek a kezelése az alapvetően egy szakmai kérdés, és nem politikai kérdés. Sajnos időnként ez nagyon-nagyon el tud politizálódni. Azt áruld el nekem, hogy neked milyen státuszod van, amiből adódóan, ha az ember bírja a telefonszámodat, és neked van bizalmad, akkor nyilatkozol, hiszen ugyanez másokkal már sokkal nehezebben megy, sokkal hosszabb azoknak a sora, akik rendelkezésre álltak volna, de nem kaptak engedélyt, mint azok, akik egyébként saját szakáluknál fogva, életkoruk vagy a munkajogi státuszuk miatt megengedhetik maguknak azt, hogy megszólaljanak. A te esetedben miről van szó? A saját szakállom van, mert azt öveztem, és hogy éppen úgy dolgozom, hát a a hatvani kórháznak a Covid -e és osztályon osztályán dolgozom, illetve az országos mentőszolgálat támerti orrúsként abszolút beosztott kisemberként, hál' Istennek kisemberként azt kérlek, hogy nagyon örülöknek, hogy nem vagyok. Téged, neked nem kell engedét kérni, vagy te ezt megengeded magadnak? Vagy mi a helyzet? Ez, ez azt gondolom, hogy ez nem ez nem engedélykérés, én általában ezeket a nyilatkozataimat, ami így előre, előre tervezett, azokat be szoktam jelenteni, és alapvetően ez így, ez így működik. De egyelőre senki nem mondta azt, hogy nem nyilatkozhatok, nem szóltak le föntől már. Bármelyik szintről, föntről. Én úgy gondolom, hogy az ember fontos, hogy el tudja mondani a véleményét, tapasztalata elég sokkal. Rendelkezem ezzel kapcsolatban, hiszen az első pillanattól kezdve dolgozom covid betegekkel, olvasok utána folyamatosan ugyanazt a követem. Én, én jelenleg itt tartok el az egész dologban, egyszerű, szűkje Csinálom a, a hétköznapjaimat. Alsó angol 80, de inkább 96 órát egy héten. Azt kérdezem tőled, hogy ezt figyelembe véve, mintán te is tájékozott szakmából, médiából, milyennek tartod a hivatalos tájékoztatást, amióta járványban? Én azt gondolom, hogy ennek azért, hogy is mondjam csak, hát van híja ennek a történetnek, hiszen például minden napi adattal rendelkeznek, mert minden adatot közölni kell a kórházaknak, naponta több alkalommal is. Jó lenne látni például azokat az adatokat, hogy mondjuk az intenzív osztályokon hogyan alakult a halálozás, és nem azért, hogy összehasonlítsuk az intenzív osztályokat, na, hogy ez jobb, meg ez rosszabb, és így tovább, és így tovább. Szóval sok olyan adat van, amit föl lehetne dolgozni, itt van például ennek a sajnos több mint 16 ezer elhújtak az adatai, azokról is lehetne egy nagyon jó napra kész könyvtárat csinálni, ami arról szól, hogy hánynak volt ezek körül krónikus betegsége, hánynak nem volt, ezek milyen betegségek voltak, milyen egyéb rizikófaktorai voltak, mennyire voltak ezek az emberek elhízva, hiszen például már tudjuk, hogy az elhízásán az egyik leg fontosabb rizikófaktor ugye a betegség fatális kivenetele szempontjából és így tovább, és így tovább, szóval lenne itt még adat, amit lehetne akár a szakmának, akár pedig a, a, a, az embereknek, ugye a, a nem szakmabelieknek is ugye ö, eléjük tárni, hiszen ebből sokkal reálisabban az értéket. egy hónap telt el a két különböző megszólalásot között a kínai vakcinát illetően, aztán később különböző fórumokon, köztük a 168 órának adott interjútban, amely március 8-án jelent meg Pósa, Lilla, Tollából remélem jól olvasom. Igen, abban azt mondod, hogy hamut kell szórnom a fejemre, mert látom, hogy mit okoznak a vírus legújabb variánsai. A hamuszórás, ami ugye a megbánásnak, a gyásznak a jele, az valójában ebben az esetben minek szól? Alapvetően annak szól, hogy ahogy változott a tudomány, változott a betegség, az embernek változik a véleménye, amit azt gondolom, hogy nyilvánosságra kell hozni. És az, hogy valaki beismeri, hogy a két héttel, három héttel, egy hónappal ezelőtti nyilatkozata, az a ma már szakmaiak nem állja meg a helyét, ebben szerintem semmi negatív dolog nincsen, megnézzük mondjuk akár... Amerikát, akár a nyugat európai sajtót, ha valaki tényadatokra alapozva változtatja a véleményét, és nem azért, mert akkor, és máshonnan fúj a politikai szellő, vagy valaki átutalt egy nagyobb összeget, akkor azt gondolom, hogy persze lehet-e kírni, mert a magyar online világ azért az erőzíres, de szerintem sokkal inkább, és félre ne bárki, ez inkább elismerést érdemelne, mint az, hogy valakit ugye mindenféle ilyen, hogy hívják, hogy mondtál mi ennek a fickónak, Mondom is, ez az írás így fejeződik be, azt remélem legalább kicsit most elgondolkodik a felelősségén, mert az előző produkciója bizony vastagon hozzájárulhatott ahhoz, hogy a veszélybe lévő emberek lemondtak a védelemről, mondván a tudósok sem bíznak a kínaiban. A te véleményed szerint, a te megérzésed szerint mi az, amiben indulattal vagy indulat nélkül alapvetően téved, vagy tévedett Ceglédi A te megítélésedet illetően... Én úgy gondolom, hogy az egész egésznek a felmérésében, hiszen én mindig tudományos alapokon nyilatkoztam, nem érzelmileg nyilatkoztam, nem az attól, és politikai szellőnek megfően nyilatkoztam, de most már legalább mondta vele, mert az előtt nem értettem, elfelejtettem, hogy ki ez a vitikó segléni úrnak hívják. és én úgy gondolom, úgy gondolom, hogy Szegedi Úr talán ezt félre értelmezte ezt, ezt az egészet, vagy esetenként azért csinálta ezeket a kommenteket, hiszen a ma Magyarországon egy nagyon népszerű dolog, hogy mondjuk a 2000 ös követő táborát 2010-ra tudja tulajdonképpen feltornázni. De megmondom őszintén, az ilyenfajta nyilatkörtörök lepattannak róla. Mát ennél sok a csúnyabbakat szoktak ki az interneten mondom, nem követem a feleségem szokott időnként beszámolni. Ugye ezekről a dolgokról, mert azt gondolom, az időm annál sokkal drágább és sokkal hasznosakban tudom eltölteni, mint hogy mondjuk a Facebookon vagy bárhol megjelenő kommenteket olvassam. Inkább olvasom mondjuk a New England Journal feldisszint, mint mondjuk a kommenterőknek a hozzászólásai Önlök, hogy és sajnálom az apropót. János köszönöm, hogy beszélgethettünk, megtisztelő volt. Köszönöm, szia! Szia, hello, hello! Zaher Gábort hallottak. Ültünk a mólón és néztük, hogy járja a táncát a vízen a fény. Élveztük mennyire jó ez a sablonos helyzet. Hamburgertettünk és vártuk, hogy jöjjön a fél négy, mert utazunk már. Itt hagyjuk Zamárdi felsőt, Hisz újra csak elmúlt Egy balatoni nyár. Emlékszem, mennyire vártam A tihanyi révnél Azt a kék szemű rányt.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 Sok emlék visszajár Hányszor elmúlt már De újra vár A Balatoni nyár Most pedig következzék két polgármester, előbb Balatonfenyves fenyves polgármestere, majd pedig Velence polgármestere, hogy őket majd Szentendre polgármestere kövesse. úton köszönöm meg Colman Gergely segítségét nélküle a most következő interjú nem jöhetett volna létre. Aló, aló, jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok, köszönöm a rendelkezésre állását. A balatoni Szövetség elnöke, fegyves polgármestere van a vonalban, mi még nem ismerjük egymást. Köszönöm, hogy a Kéffely rendelkezésére áll, és vágjunk is bele és kezdjük a múlt évvel, hiszen ez a történet nem jöhetett volna létre Friderikusz után szabadon, hogy ha nincs pandémia, és a pandémia sajnos nem idén, hanem tavaly kezdődött, felkutattam néhány emléket a múltból én március 15-e után átstruktúráltam a teljes műsoramat a pandémia okán, és akkor részletesen beszámoltam erről, de át az ember gyarló és felejt Maradjanak otthon, ezt kéri a nyaraló tulajdonosoktól Siófok polgármestere, maradjanak otthon, ezt kéri a nyaraló tulajdonosoktól Siófok polgármestere, mert szerint az ország különböző pontjairól érkező helyiek fokozott veszélyt jelenthetnek, ráadásul a 25 ezeres város ellátása is nehézé válik, ugyanis hirtelen jelentősen megnőtt az ott tartózkodók száma, így az üzletekben hiány alakult ki a polgármester felhívására Más Balatoni és Velencei Tavi településről is csatlakoztak, itt szeretném elmondani hogy önt követően a Velencei majd a Szentendrei polgármestere fognak megszólalni mi helyiek azt tapasztaljuk, mondja a Siófok polgármester, pontosabban mondta közel egy éve, hogy a boltjaink ki vannak fosztva, egész egyszerűen ez a város ebben a koratavasz időszakban 25 ezer emberrel van berendezkedve, és most jó néhány ezerrel többen vagyunk. A Siófoki polgármester felhívásához csatlakozott fenyves első embere is, ez ön volt tavaly is, és ön van mm -hmm. ma is, idézem önt. Még nem vagyunk kész a nagyszámú vendégfogadásra és arra kérek mindenkit, ha már lejönnek ezekre a telepilagokat, akkor próbáljanak meg úgy viselkedni, mint a nagyvárosokban elvárják, és betartják velük, betartatják velük, hisz itt is ugyanazok a problémák jelentkeznek, jelentkezhetnek, mint az ország egész területén mondta ön. És aztán áprilisra ez már a időszak, hihetetlenül sok polgármester csatlakozott önökhöz, és különböző intézkedéseket is tettek, de erről beszélgessünk egy kicsivel később. Visszaemlékszik az egy évvel ezelőttiekre? E, igen, persze, természetesen. E, ha jól tudom, akkor... Ha, hát első... ha jól emlékszem, ott kimaradt a telefonvonal. Haló! Haló, itt vagyok. Én ezt értem, csak nem lehet hallani. Tehát lehet, hogy ön beszél, közben nem lehet hallani. Tehát akkor vagy szólok, hogyha nem hallani, vagy újra hívom. De figyelek. Jó, jó, jó. Tehát természetesen az egyesztendővel ezelőtti uh, eseményefe és történésekre emlékszem, hogy például mostani felhívásnak a, az alapgondolata is onnan táplálkozott, hogy nekünk már vannak emlékei arról, hogy milyen is a Helyzet, és milyen, milyen módon próbáltuk azt, akkor hát ismert, ismeret hiányában kezelni. Ugye megjöttek a központi rendelkezések, lak amikor megdöbbente láthatott fellőztetni, 160 km-re járnak az emberek, mondjuk akár kudapestől is a nyaralogban, meg kutyát sétáltatni akkor az, az elég érdekes volt. Voltak intézkedések, de nem voltak aki betartassa. Tehát ez egy komoly probléma volt. És most jó, pedig egy a... pillanatra várnia kell, mert hogy egyébként, ami a lakhely elhagyást illeti. Ugye május másodikán Szent Királyi Alexandra mondta azt, hogy a budapestiek és a pest megyeiek továbbra sem hagyhatják el lakóhelyüket. Fővárosiként és pest lakosként ezután sem utazhat el senki például a vidéki nyaralójába, de vidéki strandra, vendéglátóhelyekre, állatkertbe és kirándulóhelyekre sem. És alapos indokra van szükség a lakhely elhagyásához. Nem fér bele, hogy elutazon vidékre és ott fajtóson és kiváltképp nem aludhat ott, hangsúlyozta a kormány május másodikán. Ugyanakkor május hetedikén Gulyás Gergely a kormányinfon egyértelművé tette, hogy Budapestet és Pestmegyét is elhagyhatják a lakosok, elmehetnek vidéki ingatlanjaikba. Ilyen értelemben nincs lezárás a főváros Pest és a vidék között, de a biztonsági szabályokat tartsák be. Ez lényegében megcáfolta, amit öt nappal korábban Szent Királyi Alexandra a kormány mondott. Hát igen, ez teljesen úgy van, de hát ez legyen az ő bajuk. A mi bajunk az volt, hogy ezt kezelni kellett volna. De kezelni tehát, hogyan? Túl, mennyiben más, hát mennyiben volt, volt, volt tavaly március, április, május, mint amilyen volt egyébként 2019 júniusa, júliusa és augusztusa? Hát az igazság az, hogy egy évvel ezelőtt, vagy egy évvel az előtt, tehát 18 ban nem volt olyan nagy érdeklődés a Balaton iránt de a március, április, május. De nagyon jól Én pont a nyarat mondtam. Tehát ugye az egy fontos szempont, és félretés nélség, semmilyen ellenségesség nincs bennem. Pontosan megértem az ön szempontjait, és igyekszem megérteni azokért is, akik oda mennek. De ugye ne felejts el, hogy a Magyar Turisztikai Szövetség, az elnökség és maga a magyar turizmusral kapcsolatban megnyilvánuló eh, eh, nagyfejűeknek, az összes és kisfejűeknek az összes mondata arról szól, mint hogy a balatoniak is arról beszélnek, 12 hónapos Balaton. Balaton minden évszakban. Az egy másik kérdés, hogy ez nem a pandémiás időszakra vonatkozik, de ez az időszak mennyiben más, mennyiben jelent egyébként minőségileg nagyobb terhelést, hogyha egyébként azok, akik ott ingatlannal bírnak, fogják magukat és elhagyják a várost. Én azt gondolom, hogy, hogy el is mondta a válasz, így, éppen, hogy jöjjenek a Balatonra január 1-5 december 31-jéig nekünk egy nagy jó lenne az itteni kereskedőknek. Tehát tulajdonképpen nekünk egy iparunk van ezt kell jól csinálnunk, ezt igyekszünk is. Csak hát ugye most van egy helyzet, amit igazán zikor még nem tapasztaltunk. Van már egy éves, hogy mondjam, olyan múltunk ebben a kérdésben és ennek a kezelésében, ami hát, hogy mondjam, nem igazán egy, egy rendszert láttat velünk, hogy ezt, ezt hogy mint kell védekezni, de ami védekezési lehetőség volt, mi megtettük. Megtettük polgármesterek azt, hogy megkaptuk azt a felhatalmazást, hogy helyben további szigorításokat vezethettünk be. Én például a a keleti múló szállát, ami másfél méternél nincs azt hogy Elnézést nem értettem sétáló. pontosan, mit, mit záratott le? Múlószár, múlószár kikötőnek a múlószárát. Uh -huh. Na hát ugye szeretik a horgászok, és a szeretnek sétálni, az még inkább uh, nagyszerű dolog, de azért ne csináljunk olyat, hogy, hogy direkt kerjeztünk egy olyan problémát, ami, amit szemben állunk, és a mostani felhívás pont erről Nem az, hogy ne jöjjenek, jöjjenek, a be az összes jó játékszabályt, ami elő van így. A tavaly betartották-e? Hál' Istennek, tehát nekem, nekem, nekem is meglepetés volt, mert már 30 éve vagyok, volt, remészet, hogy a helyi rendelkezésnek köszönöm a fenyvesieknek innen is. A helyiek teljesen egyértelműen néhány kilándulóra, vendégre rá kellett szólni, levazdánoló, aztán ezért, és ezért és mert nem volt semmi. Egy Aztán kicsit közelebb kéne a tartani, vagy más szögben a telefonját, nem tudom, hogy kihangosítóval beszél -e vagy sem. Nem, nem kihangosítóval, hanem simán. Jó, csak akkor egy kicsit közelebb... Próbálok közelebb. Jó, jó, ez egy fokkal jobb, igen, figyelek. Na. Tehát én azt mondom, hogy a azok a rendelkezéseken, amiket megkaptunk, ugye Tihanyban is, Régkülöpön is, és, a, történt, és a, a kollégák nagyon helyesen, és a saját elképzeléseik, és a saját tapasztalásaik szerint intézkedtek, és és volt értelme. Én ezt értem, de hogyha tavaly betartották az emberek ezeket az óvintézkedéseket részint, amiket hoztak részint, amelyeket az emberek magukban hordoznak, függetlenül attól, hogy milyen jogszabályok vannak még, akkor ez a mostani felszólítás, vagy ez a mostani kérés, vagy ez a mostani izé, ez minek szól? Ha jók voltak a tapasztalatok. Ez a mostani, ez annak szól, hogy egy más helyzet van. Akkor azt mondtuk, hogy itt a vírus. Igazándiból a bőrünkön nem tapasztaltuk. Most viszont, ugye tele vannak a kórházak országszerte. A kereskedelmi egységeinknek a száma ilyenkor a gyárihoz képest 30 és 40 százalék között van. Tehát annyi van nyitva. Tehát ebből következik az, hogy nagyon könnyen előfordul, hogy akár tumultúhozus jelenetek lehetnek különféle fajta beválságok. én meg egy pillanatra, én jogász vagyok, de nem vagyok tisztában minden szabályal. Azzal kapcsolatban ön nem hozhat helyi e, határozatot, rendeletet, az önkormányzat nem hozhat semmilyen jogszabályt, hogy hányan tartózkodhatnak egy boltban, ha egyébként e tekintetben e, nincsen e, semmilyen központi direktíva? Központi direktíval rendelheti ezt csak el, mi nekünk most semmire nincsen behatlanazás. Tehát a tavalyival ellentétben most még a polgármestereknek semmiféle fajta lehetőségünk csak a De Tehát nem tudnék standot zárni, ami mondjuk olyan, hogy... Parkolót szintén nem. Persze, persze. De álljon meg egy kéne pillanatra, kéne azt kérdezem öntől, hogy ön érti-e vagy sem, vagy akar-e a tekintetben megnyilvánulni, hogy milyen lehetőségekkel önök polgármesterek bírhattak egy évvel ezelőtt, vajon ezeket a lehetőségeket most ebben a helyzetben, amely tényleg más, mint a tavalyi, és abban önnek tökéletesen igaza van, hogy tavaly nagy volt a félelem, de a számok ezt nem igazolták, és valójában az ördög lett a Farra festve, de az ördög valójában Isten igazából csak most. Most kezd onnan lemászni, ami egyébként többé-kevésbé ennek az egész helyzetnek a belejárója, hiszen akik annak idején az ördögöt odafestették, azok nagyon jó hiszem, milyen festették oda, hiszen azt gondolták az olaszországi példákból kiindulva, hogy ennek itt van az ideje, ám kiderült koranyára, hogy ez nincs így. Ezt aztán egy olyan nyár követte, amilyen, és amikor ősszer, illetőleg decembertől elindult a második, majd harmadik hullám, az az embereket már másféleképpen érintette, hiszen volt valamiféle ellentmondásos tapasztalatuk, de ennek az ellentmondásnak nagy jelentősége van abból a periódusból, amiről most beszélünk. Vajon miért nem kapják meg önök azt a jogkört, amivel akkor rendelkeztek? Ezt én fogalmam sincs, nem tudom. Jó lenne, én minden egyes, tehát minden, minden alkalommal, amikor erre lehetőségünk volt, tehát egyszer volt erre lehetőségünk, de akkor, mint szövetségi elnök írtam is egy, egy levelet, hogy, hogy nagyon jó volt a tapasztalat, hiszen eddig is ugye a saját településeiknek a is és egyebekért terelős személyek, és nagyon rutinosan hát. Aztán csütörtökön született meg a döntés, hogy a polgármesterek intézkedhetnek, és éjfélkor már kihanyba zárták a parkolókat. Tehát azért, azért ehhez kellett, hogy gyorsasnál tudjon a polgármester. Azt, valamilyen akar. kéréssel, valamilyen ö, jogi lehetőséget kérve fordult-e a kormányzathoz az elmúlt napokban, hogy a Balatoni Szövetség részint az összes magyarországi önkormányzat ezt a lehetőségét átmeneti időre ö, a veszélyhelyzet okán kapja vissza? Nem, én azt gondolom, hogy még erre igazán nem jött el az idő, Lássuk, hogy mi fog történni. Tehát most egyelőre ugye az én felhívások is nem azt hogy hogy honnivál hogy kapuk előtt, hanem, hanem azt, hogy, hogy várhatóan, mert ugye az iskolában is szünet van, tehát online oktatás, tehát bárhol az ország területén meg lehet csinálni. Van egy nyaralom, persze, hogy nem megyek, sütanak, kurá, de jó. De hát ha sütanak meg szép a Balaton, attól még a vírus itt van, attól még a megyei kórházai tele vannak. Attól még a kereskedelem nem készült fel. Igen, de pontosan abból adódóan, amit mond, és aztán majd kérdeznék adatokat is, hogyha azokkal rendelkezik. Ugye a tavalyi helyzetet érdemes összehasonlítani a mostanival, különös tekintettel arra, hogy akkor megkapták azt a lehetőséget, amit most nem, miközben a tavalyi helyzet nem volt közel se olyan drámai, mint most. Ezt nyilvánvalóan nem lehet az önkontójára írni, hogy vajon a kormányzat ezer miért nem él, ezt legfeljebb találgatni lehet. Ez én biztos, hogy nem fogok megszólalni, mert hogy az ön elmondása alapján teljesen nyilvánvaló, hogyha akkor, amikor nem volt erre ekkora szükség, de megvolt, akkor most, szükség van, nyugodtan a polgármesterek ismét fel lehetnének ruházva ezzel a jogkörrel. Ugye pontosan az, amiről ön beszél, húsvét előtt, Tihany, Hollókő, Velence, Tokai, Szentendre, Zebegény, Gánt, Bakonybél, Hollókő, Szentendre, Balatonfűre, Szarvas, Békés Szentandrás, Tokaj, Szilvesvárat polgármesterei, dönt úgy, vagy fogalmazták meg, hogy április 10 -e és 14-e között ne látogassanak el a vonatkozó helységekbe, lezárják az összes parkolót a település utcáiban, és egyéb hasonló intézkedést hoztak, már ami észszerű volt. A Kossuth Rádióban a Nemzeti Média, Főhadiszállásán április 10-én egy kampány indult maradjanak otthon címmel. Ez mind-mind olyan részlet, amely idén, amikor sokkal nagyobb számban vannak megbetegedések, nem tapasztalható. Azt kérdezem öntől, hogy van-e arra nézve szám, hogy tavaly nagyjából március és május között, ami előszezonnak, vagy egyáltalán nem is számít szezonnak, mennyivel növekedett Balatonfényves lakossága abból adódóan, hogy az ingatlan tulajdonosok, egyébként általában nyáron szokták igénybe venni az ingatlanjaikat, visszaköltöztek, vagy mások rendelkezésére bocsájtottak? Hát ezek számot nem fogok tudni mondani, de nagyjából azért, azért ezt tudjuk, hisz Egyszer a szemétmennyiség szaporodik meg a köztereti szemetes gyűjtőkbe. Ez egy érdekes következtetés, hisz ugye májustól van a nyaralók számára hulladékszállítási lehetőség ugye a szerződéseik alapján. És hát ugye ez nem májusban volt, így elkezdték azt csinálni, hogy a megtermeltek szemetet, mert hát termeltek szemetet, az szépen a köztereti kukákba tele. Szakolták, és a munkatársaim szették, és hát ugye miért e, mértük, hogy mennyi az előzőhöz képest. Körülbelül a település elő 5200 ingatnak van palatonfegyesen, ez azt jelenti, hogy 2300 állandó lakos, több mint 8000-i durvőtulajdonos, tehát majdnem 4 szerefőző durvőtulajdonos szám, és az a szám, amit kérdezett, hogy körülbelül, hogy a fenyves Jövő ingatlanája, akik a 60%-ába lejöttek. Azt kérdezem Öntől, hogy Ön a Balatoni Szövetség elnökeként mennyire bírja a balatoni települések egyetértését? Én azt gondolom, hogy igen. Még ebben az időben is úgy szoktunk egyezkedni. Az ATV híradójának úgy nyilatkozott néhány nappal ezelőtt, konkrétan kettő nappal ezelőtt, azt kérem, hogy a Balatonpart az nem egy üdülőhely most. Ez egy ugyanolyan magyarországi település, amely próbálja túlélni ezt az időszakot habár bár önellentmondásosnak tűnik, hogy nem egy üdülőhely, most balaton fenyves, hiszen egy település nem szezonálisan válik üdülőhelyé, hiszen üdülőhely az télen nyáron tavasszal és ősszel is. De értem, amit mond. Valójában az, ami, amivel most fenyeget, vagy potenciális veszélyforrás lehet az, hogy lemennek az üdülő tulajdonosok, az milyen veszélyt jelent, hiszen ön azt mondta. A március 5 nyilatkozatában, amit a Balatoni Szövetség nevében mondott, számítunk arra, hogy a hétvégén majd a március 8-ától érvényben lépő megszorítások miatt is rengeteg érkeznek a Balatonhoz. Az itten ingatlanokban dörödöm, dörödöm, dörödöm, a járványhelyzet azonban most komolyabb, dörödöm, dörödöm, ezért az üddőlőzvezett önkormányzatai nevében arra kérem a Balatonhoz érkezőket, vegyik ezt figyelembe amit lehet a lakóhelyükön intézenek el, ott vásároljanak be, elkerülendő a helyi élelmiszerboltok patikák zsúfoltságát, továbbá tartsák be maximálisan a kormány által elrendelt úvintézkedéseket. Mi az, amit ön alapvetően tartott, amikor ezt 5 megfogalmazta? Hát attól, hogyha itt megjelenik egy, egy a téli lakosság számhoz képest egy többszörös egy annál is több, mint tavaly? Hát akár, akár, azt ugye nem tudhatjuk, csak úgy véljük, hogy most talán nagyobb a baj, és nagyobb, a, nagyobb az igény is arra, hogy húzódjunk egy kicsit félre. Mert azért fenyvesen e, lehet úgy sétálni, hogy nem sok emberrel találkozom. Még ezt mondjuk egy fővárosban vagy egy nagyvárosban nehezebb me lehet megtenni. Tehát a félelem en, ebből indult ki, illetve nem is félelem, csak inkább azt, mondhatom, hogy minnyájunk számára fontos óvatosságnak gondolom én. Ugye úgy fogalmazott, ha azt halljuk, hogy holnaptól valamilyen intézkedés jön, vagy két-három napos hétvége következik, akkor általában felkészülünk egy atomtámadásra, annyira bevásárolunk. E, ami a hétköznapi élethez való ellátást illeti maradjunk Balatonfenybesen, azt mennyire veszélyezteti, ha egyébként nagyobb számban jelennének meg e, a fővárosból vagy máshonnan oda költöző ingatlan tulajdonosok, ami a gyógyszertárakat, ami az élelmiszerüzleteket illeti. Ez nagyjából leírható-e? Hát igazából most szennyesen kettő nagyobb és egy kicsi élelmiszerüzlet van nyitva, egy gyógyszertárunk van. Ugye ezzel a nyárhoz képest nyárom dényára körülbelül egy Eh, élelmiszer volt nyújtjuk eh, itt. Eh, ez mutathatja azt nyilván egyértelműen, hogy ha itt egy nagyobb populáció jelenik meg, akkor komoly problémák lehetnek. Akár az ellátással is. Ahogy, eh, ahogy tegnap néztem a, a, az interjút, amit, amit készítettek velem is, meg hát egy feljövő lépett az egyik boltban, ő is elmondta azt, hogy ha így el, a is már nagyon módosítani. Nem lehet, volt olyan entes ismerősöm, aki azt mondta, hogy tehát azt mondja, szombaton 10%, akkor már nem volt hús, hogy vette. Ön tisztában Ami... van-e a Balaton koronavírusok, a koronavírusosok számával? Hát nem mondhatom azt, hogy tisztában vagyok. Információink nem ilyen vannak. Nem ilyen kapunk hivatalos információt. Nyilván, ugye van nekünk tanjogondokunk, és a többi, és a többi, számot illetően azért nagyjából az ember szépben van. Rövidesen fel fogom hívni Gerhart Ákost, aki Velence polgármestere, hogy milyen mértékben fogunk elmélyedni a történetben, nem tudom, az ugye alapvetően rajta múlik, de itt van előttem a Velence korzó közleménye, és én beszéltem az üzemeltetővel, aki érthető-érthetetlen megfelelő rész aláhuzandó okból nem gondolt nyilatkozni a Kejfe Jancsinak, amiből mm -hmm. kiderül, hogy a polgármesternek vannak informális lehetősége is, ez természetesen nem koronavírus járvány időre vonatkozik, hanem bármikorra, amikor egyébként egy üzemeltetőtől től kérhet valamit, aztán az üzemeltető eldönti, hogy annak engedelmeskedik-e vagy sem. Itt konkrétan a Belencei Korzon működő helyeknek a szokásait gondolta a polgármester befolyásolni egészen odáig, hogy talán cílirányos lenne végén ezeket zárva tartani, mert akkor ez nem vonzaná oda a tömegeket. E, attól tartok, hogy ez pontosan les határon van, tehát ez belefér egy polgármester tevékenységébe, e, ha ennél tovább menne, az már egyértelmű les lenne, Halljuk. és hogy erre egyébként hogyan reagál egy e, e, gazdasági szférához tartozó valaki, az már megint egy másik kérdés ez az illető a hallgatást választotta. Ilyennel, vagy hasonló módszerrel éle a Balatoni Szövetség bármely tagja, vagy ön Balaton fejves polgármestere? Én nem tudok arról, hogy a kollégáim élnének vele, de nálunk sincs rá szükség, zárva vannak az üszetek még, és hát húsvétra készülődnek, én úgy tudom. Ugye meglátjuk azt, hogy 22-én a informit fog mondani, hogy milyen, milyen milyen, hogy is a mennyítések következnek, mert hogy következik azt a miniszter úr már Nem tudjuk, hogy, hogy mi lesz, de ha kapunk polgármesterek olyan felhatalmazást, hogy belenyúlkozni ezekbe, ezekbe a gazdasági társaságok, illetve a vállalkozásoknak a működésébe, akkor azt megtesszük nyilván, ha szükséges. De mindenáron nem, mert hát a végépszakos Balatonnal nagyon-nagyon ellenkezik az, hogy azt mondom valakinek, hogy már 10 4 is jár ki, mert októberban már Azt szeretnénk, hogy ezzel is csak hogy ön számára is nyilvánvaló legyen, és aztán akkor később nem kell, hogy felolvassam. Ez tegnap előtt jelent meg. 8-án kedves Velencére látogató turisták, a Velence korzó üzemeltetése arra kérte a strandterületen található büféseket, hogy a szigorított járványügyi intézkedések miatt ne nyissanak ki, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy minél előtt meg tudjuk fékezni a vírus terjedését, és a hétvégi tapasztalaink azt mutatják, hogy sokan kívánkoznak a szabadba, az éttermek előtt hosszú sorokban várakoznak az emberek, mind használatot, mind a távolságtartás szinte lehetetlen, Betartani tisztelettel kérjük önöket, hogy a korzót most hagyják meg a velenceieknek. Reméljük hamar vége lesz ennek a helyzetnek. Segítsünk minnyáján abban, hogy erre minél előbb sor kerülhessen. Természetesen visszavárunk minden ide látogató kedves vendégünket, Köszönjük a megértésüket és együttműködésüket. Gomi Kft. Ebben a szövegben Expressis szverbiz nincsen az benne, hogy ez egyébként egy polgármesteri kérésre fogalmadódott. Fogalmad, na, ő jól mondja. Ez informálisan jutott el hozzám, és természetesen meg fogom kérdezni majd a polgármestertől, hogy ő ezt megerősíti-e vagy sem. Nagyon szépen köszönöm. Hát, Igen? Figyelj. Csak annyit szerettem volna, hogy Benfón, hogy nagyon szépen kérik, tehát ez egy kérés aztán, hogy ebből ki, és mit teljesít az egymási történet. De nem tart attól, hogy ettől Balatoni Szövetség ellenes hangulat jönne létre? Én nem gondolom. A Balatoni Szövetség, a Balatoni Településeknek a nyérdekkel Én ezt értem. Ellen. Pontosan erre gondoltam, hogy a Balatoni Települések elleni hangulatkeltésre ez alkalmatlan. Én azt gondolom, aki így aki gondolja a jelenlegi sorsunkat életünket, lehet, hogy azt mondja, hogy jó, jó egyébként. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, őszintén sajnálom az apropót. Minden jót kívánok. Viszont kívánom. Ők Lombárgából hallották. A Balatoni Szövetség elnökét. <Szövetség> Sosziótógyi, on the very famous, Science University. Ma, 2021. március 10 es szerda van, a pontos idő 8 óra van. Eddig Zahelgábort, Gábort, illetve Lombár Gábort hallhatták. Egy keskeny paló van a két beszélgetés apropója között, a második, harmadik, negyedik beszélgetés között viszont rendes híd fenyves és a Balatoni Szövetség elnökét követően Velence polgármestere, majd Szentendre polgármestere következik, akik mind arról beszélnek, hogy az idegenforgalom és az a település, amelyet vezetnek, azok most hogyan viszonyulnak azokhoz a turistákhoz, akiket egyébként más körülmények között viváttal fogadnának. A Jancsi, minden, amit az az napról tudni kell vagy érdemes, a Netezők, valamint Fiala János 14 éven a oliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, amely számtalan bátor fel a kísérlete mellett megpróbál jelenteni az árbóckos árból. Most is ezt teszi, és igyekszik több-kevesebb sikerrel megfelelő részt aláhúzandó elválasztani a fontos a fontos talantól. Kólda kín az utcán tél van, nulla fok körüli hőmérséklet. A Na, nap közben 8-10 fok lesz. Az éjszakák egyre hidegebbek, aztán a hétvégére változik a helyzet, akkor viszont esné fog az eső. Es hat sie gut mondom, hogy telefonáljanak, akkor telefonálnak. Tesszük! Jó reggelt kívánok! Nagy Attila vagyok Újpestről. Nem tudtam folyamatosan hallgatni, úgyhogy csak készülődés közben. Annyit szeretnék csak bejelenteni, hogy ma van a napja annak, hogy a rendőrségnek vissza kell adni azokat az elkobzott zászlókat, amelyek a Deák kettős Magyar Gyilkosságra való megemlékezésen kerültek jogtalanul, ugye a bíróság szerint jogtalanul elkobzásra. Köszönöm az információt. Van este a porton bolyongok. Lámpák fényében utálom, kutatok. Csak ő, csak őt imádom én. Mikor lesz már végén? Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok. Köszönöm a reddkezésre, állás, és sajnálom az apropót. Beszéltem a Balatoni Szövetség elnökével Lombard Gáborral, akivel felidéztük természetszerűleg a különbségeket a tavaly és a mostani helyzet között, és ennek kapcsán azt kérdezem öntől, még egyszer nem megismételve azt, ami ott elhangzott, hogy akkor nagyon nagy volt a félelem közel egy évvel ezelőtt, még néhány hét a különbség, egy vagy két hét, ugyanakkor a számok nem igazolták ezt a félelmet, de ezt nem lehetett tudni. Most a félelem ki tudja, hogy mekkora, de a számok sokkal nagyobbak, sok mindenen keresztül ment az ország, amely hát meglehetősen barázdáltá tette az arcokat, és valakinek meglágyította, valakinek megkeményítette a szívét, és 15.500 több honfitársunk meghalt, ami egy hihetetlenül nagy szám. Azt kérdezem öntől, hogy ön érti-e, vagy -e, tulajdonít-e bármilyen jelentőséget annak, hogy amilyen jogkörökkel közel egy éve az önkormányzatokat feljogosította a kormányzat, azokkal a lehetőségekkel ma még nem, és ki tudja, hogy holnap élhetnek-e majd, ami egyebek között akkor parkoló bezárásával és más intézkedésekkel, volt tapasztalható, és amelyre most a polgármestereknek felhatalmazás hiány nincs lehetőségük. Vajon volna erre szükség akkor, amikor ismét elsősorban a szigorú intézkedése következtében jó néhány polgármesternek van, ha nem is félelme, de aggodalma amiatt, hogyha ott nagy számban jelennek meg tartósan átmenetleg megfelelő rész aláhúzandó turisták, akkor az egyébként az ő általa vezetett települése milyen gondot jelenthet? Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát azt tudom mondani, hogy én mindenkit megértek, annyira gyönyörű a tópartunk, abszolút uh, igazuk van, hogy ide jönnek az emberek. Megnyugtató és a szabadság élményét adja a víz látványa, így nagy szeretettel látjuk őket, amikor újra biztonságos lesz itt uh, együtt lenni. Uh, a kérdésre válaszolva, uh, az elmúlt évben volt egy olyan felhatalmazásunk, hogy lezárhatunk partot, parkolót. Ez idén, ugye, nincs meg. Egyébként emberünk és hát eszközünk sincsen nagyon nagy lehetőség volt, vagy nagyon nehéz volt megoldani ezt az első hullámban. Viszont akkor az első hullámban azt tudtuk biztosítani itt az itt lakóknak, hogy maszkot adtunk, védőfelszerelést, egyebeket, és ezzel, ezzel így segítettük ezt a dolgot. Idén azt tudom mondani, hogy én bízom abban, mert nem tehetünk polgármesterként most előre más, hogy, hogy akik a felelős döntést hoznak, azok felelősséggel teszik azt, és abból a célból vezetve, hogy megúvják az embereket, tehát előfordulhat, elő hogy itt még változás áll be a szabályozásban vagy a kormány rendeletekben. Egyelőre várakozunk, és megkérnénk egyébként mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat, és hát kehüljék a nagy tömegeket és itt a tópartunkat. Uh, De, a, igen. Ennyi, ennyi ami a Velenci, a ugye, Gernhátos a Velence polgármesterével beszélgetek, vagy ő beszélget vele, nézőpont kérdése. Ugye, ha Budapestről nézzük, akkor a Balatonhoz képest nagyjából félúton van Velence, Balaton fenyves, amenne polgármesterével beszélgettem, pedig. Ugye, ha a félúton van, akkor egy további harmaddal bővül a távolság. Velence közelsége lehetővé teszi azt, ami a Balatonnál kevésbé valószínű különös tekintettel a mostani benzinárakra, Ugye tavaly ez pont fordítva volt ebben a periódusban, valami olyan hihetetlenül olcsó volt a benzin, hogy arra szavak nincsenek, most ezzel szemben hihetetlenül drága. Tehát aki csak azért megy le a Velencei Tóra, hogy sétáljon, az még lehetséges, hogy ezt megteszi. Ha többet magával megy, ugyanez már a Balatonnál, különös tekintettel Balatonfegyveresre, ami több mint 150 km-re van Budapestől, már lehetséges, hogy meggondolásra készteti az embereket elrettetőnek szám, számító képeket tettek közé arról, hogy mekkora tömeg verődött össze az elmúlt hétvégén a velencei korzón, a számokról tudunk beszélni hozzátéve, hogy amikor tavaly megfogalmazódtak azok a gondolatok, amelyek megfogalmazódtak, akkor egyébként milyen jelenség volt tapasztalható, milyen számban áramlottak vissza az ingatlan tulajdonosok Velencére, ahhoz képest, ahogy egyébként ez nem szokott bekövetkezni ebben a periódusban, mert nincs mindig hála jó Jóistennek pandémia. Hát az elmúlt hétvégeken azt lehetett látni, hogy több ezer ember fordult meg, most annyi, annyi ugye a, a, a helyzetben annyi a pozitívum, hogy uh, itt elrendelték Velencén uh, és most már uh, viselések kötelező, eddig ugye a 10.000 -10 alati helyeken nem kellett. Uh, azt lehetett látni, hogy ezt azért az emberek uh, nem nagyon tartották be mondjuk itt az elmúlt hét sem. Uh, az ideáramló uh, hát uh, akiknek ingatlanjuk van, üdülő tulajdonosok, azok az első hullámban is meglep, meglepték a várost, ez most sem lesz szerintem másképp a, ebben legalábbis ebben a kéthetet hát lezárásban. Ez mennyire teszi próbára az infrastruktúrát? Hát ez egyenlőre a boltok forgalmán jelentkezik. Azt vettem észre, hogy a, a, az itteni nyaraló tulajdonosok szintén nem annyira máskának, hanem inkább csak a nyaralójukban, illetve vásárolni mennek ki a, a, a nyaralóból. Én beszéltem közben az üzemeltetővel, itt a korzó üzemeltetőével, és hát átbeszéltük ezt a dolgot, és ő erre meghozta ezt a döntést, hogy a, a büféket bezárják. Erre visszatérnék még a beszélgetésünk legvégén. Azt kérdezem öntől, hogy arról számol be adott esetben az M4, de ez mind mind a Trendefem reggeli monitor című műsorában hangzott el, nyilvánvalóan, hogy a tapasztalat összegződött mester Nándor tollából, hogy a fővárosi agglomeráció már a velencei tóig ér és hogy egyébként az ingatlanok vásárlása az milyen mértékben növekedett azon a környéken új jelenség, hogy egy-két ottani településen, Kápolnásnéken, Velenci nagyobb számba jelentett meg a három-négy emeletes társasházig eddig ez nem volt jellemző. Most függetlenül a pandémiától mennyire érzékelhető az a jelenség, amiről a Trendefem és a Trendefem nyomán más nyomtatott, vagy internetes sajtó is beszámolt, ami egyébként azt mutatná, hogy a kiköltözés milyen ütemben halad a fővárosból a Velencei régióba. Hát, mi is érzékeljük ezt a hatalmas ö... Kullámot, ami a, a, a kiköltözési vágyat, vagy hát ezt a, ezt a, ezt a fajta agglomerációval való választ. Egyre nagyobb építkezések vannak. Nagyon örülünk egyébként ezeknek a folyamatoknak. Viszont fel kell rá készülnünk, most jelen esetben óvadebővítéssel iskolabővítés iskola folyik, lesz egy bölcsőde, ami most kezd épülni, ez mind ezeket segíti, vagy például két parkunk is megújul, ahol játszótereket építünk, strandpályázaton éppen most nyertünk 120 millió forintot, tehát hogy úgy, Infrastruktúrálisan próbálunk lépést tartani ezzel a fajta beköltözési vágyal, és hát remélhetőleg ez, ez pozitívan alapul, és valahol majd megáll ez a hullám, és mi meg magunkat, mert az a probléma talán, hogy ha valaki ide költözik, akkor, akkor szereti ezt a szép partot, meg ezt a szép várost, viszont rögtön ne legyen bosszúsága, hogy mondjuk a kisgyerekét nem tudja óvodába vinni. Ezért építünk, bővítünk, hogy ez, ezek is megoldódhassanak. Február 15-én számolt be arról a sajtó, hogy a hétvégén független attól, hogy nem volt biztonságos a velencei tó de mégis milyen sokan mentek el oda korcsolyázni, de akkor elsősorban a felelőtlenségről és a büntetés összegéről, amit vagy kiszabtak, vagy nem írtak, miközben akkor is zajlott a pandémia. Kétségtelen, hogy nem voltak olyan szigorú lezárási szabályok, mint amelyek már -ától vannak hatá vagy hatályosultak. Ez a magyarázat arra, hogy akkor elsősorban ezt a veszélyforrást tüntették fel, és nem azt, hogy nem jó, hogyha ilyen szép számmal jelennek meg turisták, a környéken, akik végre korcsajázni próbálnak, miközben ezt máshol nem tehetik meg, hiszen egyébként akkor is olyanok jelentek meg nagy számban, akik nem velenceek voltak, és mégsem ez volt az elsősorban, mégsem ez volt elsősorban a probléma velük. Hát én úgy gondolom, hogy a mentális egészség is fontos, tehát aki be volt eddig zárva végre egy kis sporttalási lehetőséghez úgy gondolta, hogy tud jutni, mert befagyott a tójege, bár nem volt biztonságos, ezért én kértem vissza a rendőrséget, hogy segítsenek abban, hogy nehogy baleset történjen, de úgy gondolom, hogy itt is azt láthattuk, hogy végre az emberek kimozdulhattak, Egy kültéri sport volt, ami, amit ugye nem tiltanak a szabályok, az egy más kérdés, hogy nem volt biztonságos a én. És akkor térjünk oda vissza, amit ön említett meg, és az a zárul is beszélgetése örülök, hogy rendelkezésre állt, őszintén sajnálom az apropót, ugye itt a velencei mólónak a a verencei korzónak az üzemeltetőéről van szó, akivel teljesen beszélgettem, de talán érthető, vagy talán érthetetlen okból ő végül is úgy gondolta, hogy nem nyilatkozik. Eh, annak a beszélgetésnek azóta szelleme, eh, mert ugye arról van szó, hogy elviteles eh, vendéglátás legyen, illetőleg, hogy zárjanak be az üzletek, amelyek nyilvánvalóan neki nem áll érdekében. Először is tisztázzuk azt, hogy a velencei korzónak az üzemeltetője, az egyébként milyen jogosultsággal bír, és mely területre vonatkozik, ugye most nekem viszonylag könnyű dolgom van, mert én többször előfordultam ezen a velencei korzón és nagyjából magam előtt látom. Mit jelent, ennek a korzónak az üzemeltetése, az mit jelent egyébként Velence számára? Hol kezdődik és mire vonatkozik? Hát az üzemeltető, ez, ezt lehet így röviden elmondani, hogy húsz évre megkapta az üzemeltetés jogát, ezt még 2009-ben nyerte, aztán 2014-től indult ez a Folyamat. A spárparkoló, nem tudom, uh -huh. aki esetleg járt itt a korzonot a spárparkolótól, egészen a velente tájig terjed ennek a területe, és ez, ez, ez van üzemeltetésbe adva. Ez azok, azok, a legnagyobb szabadságunk. Ez az, azok az üzemeltetési egységek, amely, vagy igen egységek, amelyek ott vannak, azokat tehát, ha nem is ő, tehát nem az ő tulajdonában vannak, de ő üzemelteti. Tehát ő ad ő ad engedét, vagy ez... úgy, így, hát úgy van, hogy a, a korzó maga a korzó épülete, az az önkormányzati, igen. Az, az, az, az az üzemeltetési szintén, illetve az előbb lévő strandterület, a, a büfék helyzete az egy kicsit más, mert az úszó telkeken vannak önkormányzati telkeken, de az felépítménye sajátjuk, viszont a, ahhoz, hogy ugye a strandon együttműködők tudjanak üzemeltetni tehát, tudja üzemeltetni a strandot, hát nyilván együtt kell működniük a büféseknek is vele. Tehát ez Ezt egy ilyen függő Azt írja a... a közlemény, hogy a Velence korzó üzemeltetése arra kérte a strandterületen található büféseket, hogy a szigorított járványú intézkedések miatt ne nyíssanak ki. Ugye ez azért érinti őket érzékenyen, hiszen egyébként is korlátozott a bevételük. Ugye ez elsősorban a hétvégére vonatkozik, amikor sokszorosa az ott lévő emberek száma, mint akik hétköznapot vannak, és nagy valószínűséggel felmerült az, hogy érvényes szigorított rendelked következtében többen jelennek ott meg. Ez az iniciatíva, ez az üzemeltetőnek a saját ötlete volt, vagy ez némileg az önkezdeményezésére is történt, mert a tegnapi beszélgetések azért erre utaltak? Az üzemeltető úgy érezte, hogy akkor a tömeg, amit már ő nem tud eh, kordában tartani, nincsen semmilyen eh, joga, hogy mondjuk lezárja az egész eh, tanterületet, mondjuk kordonokkal, vagy valami, és hát erre jutott, mert úgy, úgy láttuk, hogy a szabályokat nem lehet betartani úgy, hogy a büfét félméterre, hát elvitel az is, ugye, de félméterre leülnek és asztaloknál, vagy nem asztaloknál, de ott mindenféle Lesz módot. Ezt az önkormányzat érzékeltette ezt a tapasztalatát a korzónak az üzemeltetőjével? Nem, nem, ez a saját saját döntése volt így én annyit mondtam neki, hogy hát szeretném, hogyha itt a szabályokat szikerülne betatni, és nem lenne ekkora tömeg. És azt rábíztam, hogy milyen formán vagy hogyan. Amennyiben ez nem következik be, önnek van szankcionálási lehetőség? Nincsen. Tehát ez vagy Nincs önként nem. és Dalova teszi meg az üzemeltető, vagy hogyha ennek következményei vannak, akkor az nem az ön szankcionálásából következne be? Igen, így van. Én, arra, én azt mondtam, hogy arra kértem őt, hogy tartsák be a kormány, a magyar kormány rendeleteit ez, ez, ezeket a szabályokat, amiket ugye nyilvánosságra hoztak. Volt egy zugulódás azon vendéglátóipari egységek körében, amelyek egyébként bezártak. Olyan, azért ilyen elitzen szokták kérnie az embereket, igen? Hozzá nem jutott el olyan, akik ezzel tehát hogy nem jutott hozzám hogy ilyen információ. Iparüzési adott ugye nem kell fizetni most, legalábbis felet kellett fizetni, és a másik felét nem. a kedvezmény van, hát vannak kedvezmények, nem tudom, hát én, én úgy tudom, hogy ő két hétre kérte most ezt, hogy ez a lezárás két hetében ne legyenek. Nyitva. Magyarul, hogy ez nem az ön sugallatára, de az ön uh, hallgatólágos jóváhagyásával történt. Tehát, hogy ön ezzel az intézködésre egyetért. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszön és sajnálom az apropót. Viszont halásra. Viszont halásra. Ön a Gerhard Ákost. Velence polgármesterét hallott következik Szentendre polgármester. Napok el. Az szónapok múlnak Ajtódon egy furcsa el. rövid levél hosszabb nem lesz. Üdök neked egy mosolyt express. Mozgó képek. Fekete fehérek, Felemelt fejjel, Körülnézek Egy úrista. Megyok. Fiala János vagyok, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a rendelkezésre állását, Szentedre polgármestere van a vonalban itt a Kejfejancsiban, mi még nem ismerjük egymást, köszönöm szépen, hogy a misalom rendelkezésére áll. Azt kérdezem Öntől, hogy ön ebben a sorban az utolsó megszólaló, így aztán egy ilyen összegző beszélgetés kvázi. Megszólalt a Balatoni Szövetsége elnöke, megszólalt Velence polgármestere, és most ön van soron, ha ez egy jó kifejezés, hogy valójában a fővárosiaknak, illetőleg éppen a szentendreieknek, a balatoniaknak, vagy a velenceieknek, akik mind magyarok, mind ugyanattól a pandémiától sújtottak. Pontosan érteniük kell e, és értik-e azt az óvó gondoskodást és óvó gondolkodást amely megfogalmazódik azon helyek polgármestei részéről, akik egyébként szezonban azt mondják, hogy gyertek, gyertek, most pedig azt mondják, hogy gyertek kevesebben, egyáltalán ne gyertek, vagy ha jöttök, akkor tartsátok be a játékszabályokat, és pillanatok alatt egy olyan kvázi barátságtalan helyzet jön, el, jön létre, mint amikor én azt kérdezem öntől, hogy mi a helyzet, ön pedig szok, ahogy ezt szokták mondani, azt mondja, hogy jó napot kívánok, és ebben arra figyelmeztet engem, hogy az teljesen rendjén való, hogy én beszélgezti és kezdeményezek önnel, de a kötelező udvariassági szabályokat, mely szerint előbb köszönünk, és csak utána kérdezünk, tartsuk be. Az a kérdésem, hogy ön ezt érzékelje? Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Hogy betartsam én is a szabályokat? És lényegében erről van szó. Hát, hogy mennyire vagyunk szabálykövetőek, mennyire vagyunk empatikusak egymás iránt, mennyire hiszünk egymásnak, mennyire gondoljuk azt, hogy nem csak körülöttünk forog a világ, mennyire vagyunk társas lények. Ez nem egy polgármesterről szól, nem egy városról szól, nem arról szól, hogy nekem jogom van arra, hogy én él, megéljem az életemet teljesen úgy, ahogy én jónak látom ez a szabadság, hanem hogy ez közösen kell lenne megtennünk, közösen kellene uh, ezeket. Uh, Ez világos beszéd. az a kérdés, mennyiben más most a helyzet, mint egyébként? Hiszen, hogyha ön azt várja el tőlem, hogy fiala, ne akkor az nem, nem van összefüggésben a pandémiával. Fiala, ne pandémia idején, és ne szemeteljél, akkor sem, amikor nincs pandémia. Hát annyival más a helyzet, hogy ez most az életünk is függhet tőle, meg szeretteink élete is függhet tőle, a szemetelésben nem lehet belehalni rövid távon, hosszú távon mindannyian érezzük ennek a hatását, de ez most ez most komoly. Ez Ő, tehát van, úgy gondolja, nekünk, hogy az a mérték, amilyen mértékben felkeresik a fővárosból vagy a főváros környékéről Szentendrét, az konkrétan koszkáztatja az ott élők életét? Ez mindannyiunk életét. hát most a szentenzéről mennének akármelyik másik településre. Jól beszél, értem, tehát mindannyiunk, igen. Ez teljesen minden, ez mindannyiunk életét. ez nem arról szól, hogy most akkor a szentenzélyeket én megvédem ezzel a kéréssel, hanem arról van szó, hogy ezzel a kéréssel mindannyiunkat védjük. Mindaz, Valójában a, ugye arról beszél, hogy azok, azok a szabályok, amelyeket be kéne tartani, azokat... Ezen körülmények között nehéz, vagy szinte lehetetlen betartani, vagy ha nem is lehetetlen, de a törekvés lehetne ennél nagyobb? Betartatni Kényszerítő eszközökkel az reménytelen. rendőrségnek van erre jogosítványa, hogy ezt megtegye. rendőrségnek nincs erre megfelelő létszáma, megkapacitása. De tegyünk egy pillanatra, mindenkit megkérdeztem, így önt is. Van-e véleménye arról, hogy tavaly ilyenkor, vagy néhány héttel később önnek olyan jogi lehetőségei voltak, amelyeket jelenleg a kormányzat nem biztosított a polgármesterek számára? Hogy azokkal tavaly jól vagy rosszul éltek -e a polgármesterek, az egy másik kérdés, de parkolók lezárása és a legkülönbözőbb lezárásoknak jogi lehetőségét korábban megadta a kormányzat a polgármestereknek, most ilyen lehetőség nincs. Szükség volna erre? Szerintem egy, egy világos és egyértelmű járványkezelésre volna szükség, hogy ebben a polgármestereknek és az önkormányzatoknak is lenne feladat az egyértelmű. De úgy ráadné, vagy nagyon csúnya szót fogok használni, rálőcsölni az önkormányzatokra vagy a polgármesterekre ezt a felelősséget, hogy lényegében semmi eszközünk nincs ennek a betartatására, és nincs meg az a közbizalom egymás iránt, ami egyébként meg kellene, hogy legyen. Hát ez itt csak a feladat átolása az állami rendészettől, mondjuk az önkormányzati rendészetre. Milyen eszközökre és akkor boldog... nem, a, nem, a, akkor nem, a, nem a, a kormány fogják szívni, hogy miért vezette be a kötelező és hanem nyilván a helyi polgármester fogják szívni, hogy de hát nekem miért kell viselni ebbe az utcában, amikor itt nem lakik már rajtam kívül senki más. Milyen eszközökre volna szükség? Nekem arra lenne szükség, hogy, hogy ténylegesen e, tudjanak intézkedni például a szentendrei rendészek, a rendészek és a rendőrség közötti jogviszonyt kellene e, tisztába tenni, Például nagyon kevesen tudják, hogy a önkormányzati közterületfelügyelők vagy rendészek nem kapnak egy árva állami feladatellátáshoz, egy állami kötelező feladatellátáshoz, semmiféle állami támogatást. Mind, mind, minden önkormányzat a saját helyben befizetett közösségi adójából finanszírozza. Ez nem normális. Tehát tisztázni kellene hogy a rendőrség az hány szintű például, hogy milyen jogosítványai vannak általában az országos rendőrségnek is például milyen jogosítványai vannak helyben a rendészeknek. Tudja érzékeltetni azt, hogy egy-egy hétvégén, mert ugye azt tisztáznunk kell, én gyakran feltűntem az elmúlt időben Szentendren, és azt is be kell, hogy valljam őszintén önnek, hogy korábban ez elsősorban inkább a hétvégéken volt, most sokkal inkább a hétköznapokon, mint a hétvégéken, és nyilvánvaló, hogy Szentendre látogatottsága most hétvégén és hát ugye egy 8-ától eppen is lehet változás, hiszen akkor szigorodtak a játékszabályok, ahogy élhetjük a hétköznapi életünket. Tehát, hogy a hétköznap és a hétvég alapvetően különbözik, hiszen amikor én az elmúlt időben, talán mondjuk három vagy négy hete a barátnőmmel voltam Szentendrén, ahogy ezt szokták mondani, egy egyszerű hétköznap, ott gyakorlatilag olyan kihalt volt a város, hogy forgatni lehetett volna ott, hogyha egyébként valami középkori járványjal kapcsolatban akart volna az ember forgatni, hogy milyen mértékben nincsen kinn az emberek az utcán, és ugyanez vonatkozott a Dunapartra is. Ez természetesen, vagy nem természetesen, egy hétvégén alapvetően másféleképpen alakul, és a fényképek tanúsága szerint is egy kis szavály, ö, személyes élmény, de éppen ennek az elkerülése véget és sohasem, Tehát elkerültem eléggé elemítélhető módon, ez akkor inkább Velencére mentem, aminek meg a velenceiek nem örültek, hogy akkor a hétvégén oda mentem, de egyébként nyilvánvaló, hogy a fényképek tanúsága szerint Szentendrén a hétvégén egészen más volt a látkép, mint a milyen az egyszerű hétköznapokon volt. Tud ön számokat, hogy mennyivel növekszik ilyenkor Szentendre lakosságának a száma, ami ebben az esetben nem feltétlenül kiköltözést, hanem csak egy nap közbeni ott tartózkodást jelent? Nem tudok számokat mondani, mert nincsen beléptető kapu a belvárosba. Hát. De nyilván látszik, hogy, hogy tele van a, a belváros, vagy sem emberek sorba állnak el, fagyér fagyér, forraldborért vagy sem, tehát ezek egyértelműen szemmel látható, vizuálisan mérhető, hogy egy városban mennyien vannak. De egyébként a probléma alapvetően még a visszatérve arra, hogy hogyan is gondolkodunk erről a helyzetről, az, hogy, hogy nagyon sokunk, sokunkban bennünk van ez a fáradtság, hogy köszönöm szépen, elég volt a mask viselésből, hagyjanak békén, jó idő van, süt a nap, szeretnék sétálni egyet, úgy, mint régen, és ha eljövök szentendrére, és sétálok, de akárha a szentendreiek, a, a város más részeiről úgy gondolják, hogy most a belvárosban szeretnének sétálni együtt a gyermekeiket a családtagjaikkal, akkor ezt úgy teszik, hogy mint hogyha szabadságra mennének, mint, mint hogyha mindannyian szabadságra mennénk. Gondolom ön is, mikor például erentére ment, akkor nem munkám ugyanánt ment oda, hanem azzal az attitűddel ment oda, hogy kvázi én most szabadságon vagyok, én most pihenek, kikapcsolódok, és amikor én pihenek, kikapcsolódok, akkor köszönöm szépen, általában egy picit elszoktuk magunkat engedni. Kicsit lazábbak vagyunk, kicsit megengedőbb vagyunk, kicsit lassabbak vagyunk, tehát ennek megfelelően is viselkedünk. Hát én megértem, hogy ebben a lelki állapotban vagyunk mindannyian, és épp ezért fontos, hogy, hogy ebben a helyzetben is még inkább előtt érben legyen az, hogy, hogy amit, amit én úgy gondolom, hogy nekem szabad, az a, a, a, hogyan és miképpen hatok a környezetemre. Hát ez a, ez a közös felelősség, vagy, vagy a, ha egy kicsit másképp mondom, akkor ez a közös egymásra figyelés hiányzik a társadalmunkból. Nem csak most egy éve, hanem, hanem ennek nagyon-nagyon hosszú előzményei vannak, Műző. hogy miért nincs. Nézzük ezt szállanként, nem az összeset, de néhányat Balaton polgármester a Balatoni Szövetség elnöke szóvá tette azt, hogy egyébként maga az infrastruktúra sem feltétlenül bírja azt a nem bírja kapacitása, amit egyébként az oda visszaköltözők, tehát akik egyébként nyáron szoktak menni. Most jelentenek az infrastruktúra számára, amikor én Szent voltam, az utáni boltosokkal beszélgetve, mert önként is előfordul, hogy az ember beszélget tekintete, a rólam van szó, nem érzékelte az ember azt, hogy ők egyébként ként e, emiatt rosszabbul járnának? Sőt, hát ugye mitán a vendéglátásból, az idegenforgalomból élnek, számukra e, életbevágóan fontos volt, hogy a nyitva lévő üzleteknek legyenek látogatói. Van-e olyan túlterheltség, amivel kapcsolatban ők panaszkodnak, ami egyébként Balatonfenyvesen inkább érthető, mint szentedén, de ezzel együtt megkérdezem? Nincs ilyen. Hát ahogy elmondtam, egyébként megválaszol. A, a másik kérdés az az, hogy a velencei Korzó esetében egy faramúci helyzet alakult ki, mert ott a polgármester és az üzemeltető között ö, egy szóbeli beszélgetés után maga a Korzó vezetője, vagy a Korzó üzemeltetője, nem vezetője úgy döntött, hogy csak elvitelre lehet, ö, illetőleg hogy hát, ö, ebben a periódusban, ami 8-ától kezdődött, ö, akár, ö, tehát jó néven vehető az is egyébként, hogyha a vendéglátó ipari egységek a szó szoros értelmében Ben bezárnak. Ilyenfajta elvárás önben megfogalmazódott-e, vagy ez a halálos ítélete lenne azoknak az egységeknek, amelyek még nyitva lehetnek Szentedről? Ez, ez nem polgármesteri hatáskör. Ezt a kormány világosan meghatározta a szabályokat. Ebben nekünk nem osztottak lapot. Tehát én nem mondhatom azt, hogy vagy egy részől, más másrésztről én úgy értelmezem, vagy, vagy mi, mi polgármester úgy döntök, hogy, hogy ez bezár, az meg kinyit, az elvitel, az meg, az meg semmi. Tehát ez nem a polgármester hatáskörrel egy értelműen a kormány határozat, mert eldöntötte, felsorolta, milyen feltételekkel, hogyan lehet nyitva bárni. Azt kérdezem öntől, hogy... Az az akció hogyan született, vagy hogy jött létre, amikor Pál Gábor belvárosi képviselő 500 maszkot adott át, mert hogy tapasztalta, hogy az odalátogatók nemcsak hogy a követési távolságot, ami mondjuk inkább autóknál, de a távolságtartás nem követés, hanem távolságtartás szabályait épp úgy nem tartják be, mint hogy a maszkos szabályoknak is fityet hájnak. Hát egyszerűen úgy, hogy a, a szabályok egyértelműek, a rendőrségnek kellene ellenőriznie és betartatnia és figyelmeztetnie a, a szabályok betartására a, a, a polgárokat. Erre a rendőrségnek se ideje, se kapacitása, se emberi, se anyagi nincs, és mi egyértelműen ebben a helyzetben csak kérhetünk, és akkor fogalmazódott meg, hogy csináljuk ezt, akkor ezt úgy, hogy legyen valami akció amivel el, el tudjuk hívni a figyelmet, és nem csak szentenlén, hanem máshol is, hogy, hogy ez probléma, és hogy próbáljunk empatikusak lenni egymás iránt. Így született ez a akció. van -e olyan dolog, amit én egyébként nem kérdeztem, de szükségesnek tartana, ezen jelenség kapcsán megosztani a érdeművel, vagy megköszönhetem a közreműködését? De most komolyan kérdezem, nem udvariaskodom. Mil világos. Empátia, empátia, empátia, mindennyiunk. Minden Mert minden azt képzelés. érzek elő, hogy ebből hiány van. Hát ebből hiány van, igen. Az én, az most nagyon fontos. Nyilván én vigyázok az egészségemre. Én akarom megszadni, hogy hogy élek. Én akarom eldönteni, hogy hogyan cselekszem, de most a mi is fontos. Oké, okay. milyen a, a lát képet szeretne vizionálni, ami elfogadható lenne az ön számára, miközben nem festőművész és nem filmrendező? olyan egy látképet, ahol, ahol az emberek bár most távolságtartás van, mégis betosztják a szabályokat, és hogyha ha kirándulunk, ha együtt vagyunk, akkor, akkor a, a szemek mosolyogjanak a, a maszkok viselése közben. Az arcot nem látjuk, de a szemek mosolyogjanak is. Amikor egymásra nézünk, akkor, akkor lássuk meg a másikat, hogy ő most fél, nem fél, milyen állapotban van, a kommunikáció működjön. Nem, ez kicsit utópisztikus meg tűnik, de, de én ilyet, ilyen szentemzékben álmodom. Ugye, És a... nem csak pandémia ideje. Ugye, ab, e, Ezt megértem, ugyanakkor az önnel folytatott beszélgetésbe emelném be e, azt a hírt, amely e, a Kőbét tett közzé a mobiltelefonok mozgásának heti mintái alapján, amelyeket a Google és a Facebook által szolgáltatott alapján vizsgáltak, egészen fantasztikus, hogy mi mindenre ad lehetőséget a tudomány, és ez arról szól, hogy hiába a harmadik hullám, a magyarok nem szeretnek otthon maradni, és ez a hétvégére vonatkozott. Tehát nem csak arról van szó, hogy adott esetben az ikea milyen nagy számban keresték fel, miközben egyébként az összes többi nagyjáruháznak a forgalmát, ezt ilyen mértékben nem lehetett mutatni, de hogy miközben korábban ugye arról volt szó, hogy a nagyszülőket milyen mértékben nem keresik fel, mert hogy aggódnak a járvány terjedésétől, az, hogy ők maguk helyváltoztatással éljenek a hétvégén, miközben otthon is maradhatnának és pontosan azt a bezártságot ne úgy akarják megszüntetni, hogy közben elmennek Velencére, Szentenzére, bárhova, ahol egyébként olyan élmény lehet részük, ami otthon nem. E nem gondolkodnak alapvetően másféleképpen, mint nem pandémia idején, ami elgondolkodtató, hiszen ez nagyjából egy évvel ezelőtt, amikor a számok nem ilyenek voltak, korán sem volt ennyire feltűnő. Ön ezt a mentális fáradtsággal, vagy mivel magyarázza? Hiszen számadatok vannak arra, hogy az emberek ennek, ha nem is hánynak fittyet, de inkább fittyet hánynak, mint az ellenkező egyértelmű, hogy, hogy igen, fáradtunk ebbe, és azért is fáradtunk bele, mert, mert nem tudjuk, nem érzékeljük igazából a veszélyeket, hogy nem hiszük el, hogyha bejelentenek egy számot, mert kétségeink vannak, mert, mert nem volt igaz a kommunikáció az elejétől kezdve. Itt nagyon fontos, hogy mi közbizalmat azt nagyon nehéz, vagy nagyon könnyű játszani, de nagyon nehéz visszaszerezni. Itt most a visszaszerzés állapotában vagyunk, mert eljátszottuk a, és ezt most több, direkt többes számban mondom, mint, mint valamilyen úton módon a közhatalomban résztvevők. Bár a felelősség nyilván teljesen más kormányzati és teljesen más önkormányzati szinten, de a közbizalmat vissza kell szerezni mindannyiunknak, és, és akkor lehet a felelősséggel felelősséget elvárni a polgároktól is, hogyha példát mutatunk. És ez, ez nagyon sok mindenre vonatkozik, és nem csak pandémiára, hanem hogy hogyan beszélünk egymással közhatalmat gyakorlók, hogy, hogy eltűrjük-e azokat a, a verbális vagy non-verbális akár agressziókat, amik, amik nap mint nap vannak a közbeszédben. Mm. És ez a, ez a közbizalom visszaszerzése, ez a polarizáltság, hogy ha én erre a pártra szavazok, akkor én ennek a pártnak bármilyen információját elhiszem, a másik meg biztos, hogy hazudik, és ez fordítva is igaz, ez nem normális állapot. És ez is kihat erre a, erre a fáradtságra, hogy elegünk van már, már ebből a Ebből a helyzetből ideje lenne újra arra figyelni, hogy mi az, ami összeköt minket, mert sokkal több minden közössze minket, mint a szép Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, főbb Zsoltot, Szentendre polgármesterét hallották, és őszintén sajnálom az apropót. Örülök, hogy beszélgethettünk. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Hát így. Egy tucat percük van arra, hogyha akarnak velem beszélgetni, akkor ezt megtegyék. Alapvetően önököm múlik. Én itt ülök. Most 8 óra 48 van. 9 óra 3 perc, maximum az egy negyed óra. 061-911-168. Figyelek, a van mire. Szám! Szám! Van azt tetszett a műsor, nem tetszett a műsor, mi történt tegnap, mi lesz holnap, 06-1, 111, 168, figyelek a mire. Egyelőre holnapra Györgyevis Benedek és Füries Balázs figyel. Pénteken Filipov Gábor és Navracsis Tibor, hétfőn Március 15-én nem lesz élő lebonyolítások okay, a 16-án lesz ismét. K.J. elégedettségének adott hangot. Az arany kukkákról csomó ez a dörö.fi alajános kukac gmail.com e-mail címen volt olvasható. Az 2.653 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 480.860 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, 179 többségében időskornikus beteg meg ilyen magas, a napi elhalálozás száma még soha nem volt. A meghaltak száma 16.325 főre emelkedett. Most már a koronavírus.gov.hu először a beoltottak számát adja meg, és csak utána a megbetegedettek számát. 179 többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 16.325. Az aktív fertőzöttek száma is 123.691 főre emelkedett, 8.348 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 844-en vannak lélegeztetőgépen, de hogy meglegyen a központi akarat, azt is elmondom, hogy 1,1 millió a beoltottak száma. Ha gondolják ezzel vagy mással kapcsolatban, most már tényleg csak rövid időre, 061 911 -168. Én el is, kö, el is költözöm. Igen, el is köszönök. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipsz, hogyha nem ez volt az utolsó műsor, akkor holnap 35 hét után, de hét előtt még találkozunk. Köszönöm a jelenlevőknek a segítséget, a szerencsémnek, a sorsomnak pedig a lehetőséget. Tehát se kopogtam le, de most megtettem. Távol étemben dörr, kisdékiser pont, Fialajanos a nevem kokacgmail.com. Viszont hallásra. Amíg szól a zene, addig hívható vagyok. a rendőr. Yo